Falënderi umat jan vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për këtë fjalë dhe u duajm kërkojmë. Ndërsa përshëndetje sallavatet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishoktë ti besnik, me familjen e ti të ndarshme dhe me çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do t'i ndajmë disa minuta para xhutbes së xumës. Të shfitojmë diçka nga shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Atilla shpallje është Kur'an edhe hadith, fjalë e Zotit edhe fjalë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Folëm në dy xhumat e fundit mbi mbështetjen në Zotin xhelo xhelaluhu dhe puna e njeriu. Ro njeriu në zemër vendos një mbështetje Në Zotin e vetë, të barëk e vëtjala I më bështetet Allahut, subhanahu vëtjala Ndërsa, me gjymëtyrët e veta, i mërë sebejpet Ajo cila një në gjuhën e, e shëriatit, marja e, e sebejpeve Do më thanë lëvizja e njeriut Sot do të vazhdojmë me lejnë Allahut, subhanahu vëtjala Që të përmendim edhe disan nga hadithet e Muhamedi, sallallahu aleyhi sallem Të cilat neve në eqerësojnë edhe më shumë Se të përmendim edhe disan Mbështetja në Zotin Gjellë Gjellalu hu nuk ndeshët dhe nuk përplasët me punën Nga se shumë për e njerëzve s'kanë mundësit i përputin këta dy punë Shumë për e njerëzve mendojnë se Ajq ka i marë se bejpët, si duhet Zotin Dhe nga anë që tërë shumë për e njerëzve mendojnë se Nëse jemë shtetë në Allahun, nuk duhet se bejpët Dhe në këtë, në këtë përzirje Ume, umetit Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Silët vërdal Jo kret Nësa ka për njëzët sët I dingë të që është edhe punojnë Në bikë të baza Por një numër i konsiderushëm I umetit Muhamedi sallallahu aleyhi sallem I kanë përzirë këtë gjëra Qalëmon i kanë përzirë I përplasin I përplasin njëra, njëra me tjetër Ndësa regullit thot Regullit së ne kanë zhë djertarë nga Studimi kur anor Se Një e huqur në ligjin e Zotit Xhelel Xhelalu u sjell pasojë shumë. Dhe këtë e shohim në shumë rreth pune. Por çe unë na e shohim se doktorit ia ja porzin pacientin nëse nuk i përmbahet vijës që ja ka dhënë ai. Apo kjo është ligji i Zotit Xhelel Xhel. S'ka faj doktorit. Apo ndodh për shembull një përziherje, sikur që ndodh shpesh njerëzve me dhe kjo është e një orë në mesin e e njerëzve ka dëshmi dhe prova të shumta ka mundës i shkonë njëriju tek doktori me një smuje dhe kur kontrolohet dhe jep u zime doktori apo e kontrolohet e kështu më rad dhe në gjatë procesit të shërimit kësaj smuje i shfasit i shka tjetër edhe si kur i thot dhe ndodh që mi thanë thot këthem që shkesh se mirë kesh pra ma mirë kesh para se me arë mu kontrolohu se sa ta një që dole edhe më edhe më i sëmur dhe kjo ndodh në shumë prej pre ligjeve të zoti gjelë gjelë alu ku Defektje është se njëri u është i mangët Dhe nuk i din të gjitha Dhe ka mundësi prejk dikon kusë du të me prejk A i me nëse që atyjo i la që e kështu më ratë Atëherë, gjdo huqje në këtë kët sistem Se në ka kryu Allahu Gjelë Gjelalu Ka mundësi njëri u musil me një vend Qëra mundën musil me një vend Mësë me arri qëllimet e veta Nëse njëri u ka qëllime Nëse nuk i arri në qëllimet ajo, ajo e mundonë Këni po njeriu kur punon, e ka një qëllim. Çdo çdo lëmi ka një qëllim. Ndoncë ai si do të mëshkollojë, doktori, mjeku do të më bë, ë uh, mjek shëruse kështu uh, më radh, mjekues, biznesmeni do të marritë të hollat, e kështu me radh. Nëse njeriu i marr këto shpepët dhe nuk i del rezultati, kjo e mundon. Nëse njeriu këti merr shpepët dhe mbu nuk i del rezultati, kjo e mundon. Këtë mundim e ka përmendur Allahu Xhelelal në Kur'an. Për shembull, Kur dalin pa besimtarët në xirat, një prej vuajtjeve të para që i godosin, god, apo goditen me ta, cila është mosarritja e qëllimit me gjithë mundinë e madhsha që kanë harxhua. Apo Allahu e ka krijuar njeriu me një tërshmëri e cila e njeft të mirën dhe e njeft të keqën, se do të keqën e do të mirën. Apo e don komoditetin, e don qetësinë, e don e don e don ato të cilat i ofron natyra. Ta e din njërzit, e din A da ish, i thojnë përshimull Ta të mundohemi përbake dunja Të rahatshme, të qetë, eksumeral Met ardhurat taman, met hyra taman Eksumeral Kjo shfar argumenton se njëri ju e njef E njef të mirën E para me do kur dalin e khiret njërzit E ta shojë se ta një njës për gjëhenem Ka me qenj një vuajtje shumë e madhe Ka me qenj një vuajtje shumë e madhe Nbi këtë vuajtje nuk i heqët se ajo është me drejt. Për çim u son njeriu ti jep po një gjykim i pa drejtë. Ai e vun atë. Apo, por e mban shpresën e drejtësisë. E vun dënimi i pa drejtë, e mundon mund ë dënimi i pa drejtë dhe ndëshkimi i pa drejtë, por çfarë mban gjallë shpresesa e gjall, se pa drejtisë këtu më bëk kjo. Po para menon e xhirat kur njeriu ta merr gjykimin e Zotit xhell xelalu, edhe e din se kjo është e drejta. E kur njeriu e mar gjykimin e drejt final të Allahu xhel xelal, kush persono me që më e presumo, ande Allahu xhel wala thot në Kur'an në surën Yasin, ya ja hasratan alel -al ibad. T'fortë dëshpërimi për rrobat e mi, po rrobat e Zotit xhel xelalu. Un ju kam thënë penga mbar, ata s'e kanë dëgjuar. Pse thot ya ja hasrate? O mjer për për rrobat se kjo gjykimi i drejt, juna për ti Më kuptimin, ti ki bërë gjuna se Allahu Gjellala Allahu nuk, i, doon, nuk shprej dhe më shuri për kërkan Ka kalëzua Allahu rrug Ka zvrit për nga mber Ka qërë për nga mber Ka zbit libra Ekshtë të më rap Andaj, besimtari I ka disa qëllime Qëllime cili është është Allahu është Gjenejti Zoti Gjelle Gjellali është knetësia Allahu të barekja o të tëra është rohkja e pikës për të cilën je krihuë si kur njeri u shi gjëton gjuna po shi gjëten qëfar do në me arrit do në me arrit cakun cili o cakun këtë këtë këtë u njojë që të të lëviz Allahum Zoti gjelle gjelle lë atërë o meti një problematikëve që i ka që janë të ushkrujt libra dhe studime dhe analiza dhe sëndajje për qëfar kuo defekti Një prej defekteve të satë janë uh, analizu është mos gërshetimi dhe mos përputhja e sebejpëve me mbështetit në Allahun Gjellet Gjellet. A da e gjimë një njëri përshemë më thotë, umeti Muhamedi S.S. ka nevoj për dua, me bo shumë lutje, me bo shumë kërkesë e Zotit Gjellet Gjellet që Allah umë mendruje qështje. Abo, a bo, aje për cekton ashtu? Se njerëzit që janë të bëdë o tamam. Kjo pjesë e problemi, çdo so ke problem. Sepse do ao bëhet. Lutje bëhet. E kur lutje bëhet dhe nuk arrit kërkesa, Zoti na thot, edhe diçka ka. Këshire në ju. Ka zbrit Allahu Kur'anin, ka zbrit Hadith, humptonin xhurmonë, analizonë ku odefekti. Sa i përket Allahut më përgjigj, nuk i, ai nuk nuk porton Allahu xhelal xelalu. Dhe ajo s'ka kudret. Por kaum unsi sipër këto son kushtet, ata rregulli kurse të tjera. Disa prej të tjerëve thon, nëse u mat kemi ngec, për shembull, këto kanala tjetër tani, po sesim se i mjaftuarshëm tu punuë. Mir po puna te perceptimi i njerëzve, çfarë është? Për shembull, me rregulluar gjatët, me rregullu për shembull administratorat, me pas për shembull ë paga Të mira Të pavonume Ek shumë e rad Me pas Por qemull Sistem të komunikacionit të aman Ek shumë e rad Për i gjërat I kërkoj njerëzit në jetën Në jetën e kësa i bote Kitë këto janë Pjesë problemit Nuk e i tërë problemi E atare ku është zhidhja Ku është zhidhja Zhidhja është Në gjdo piktë problemit Shka ne hasim Apo Me e plu komplet rjetin e shërimit A i që ka thot u mejti ka nevoj përdoa I thomit të mam Ka du të bëha A i që ka thot u mejti sot përshimu Nuk ka nivel ingjinjera I thona të mamve dhe kjo të tamana se, se përshimu s'ka nivel ingjinjera Edhe nuk mundu me bëmë manovër Apo Përshimu s'ka nivel ingjinjera E ka pështu një luft Selman e farisiu Radiallahu an Ka nardë paganat me luftu Muhammedin sallallahu aleyhi sellem Edhe Selman i Farisui ka dhe një Rasullallah Tani a kena me lëviz me shpalje A me, me sebepe Me, me, me mentë tona Tho jo Allahu nuk këm ka zbrit diqka A tërtaja bojmë një hendek Sëpse nga kështu kena me luftu këto Araptë se njojnë Kemi mi para prija ta Në këtë manovër Strategi dhe fitu në luftën Djetarët kanë thanë rezumeja e luftës hendejkët Kush përmenet i pari Selman e Farisiju pse, Se e ka thanë një ingjineri u kona jo Andoj kur kanë shkuar aptë Dhe e kanë po kanë thanë Këto paska ardi kushtjetër minimuet E kanë po që këta se kanë njohë dhe do Në luftrat e, e zakonqme Pra A i shka do të du të mullut I themi du të mullut A i shka do të përna po ingjineras kena Dhe pas ingjineras Njëri thot hafoz as kena, edhe hafozat dut me pas. Njëri thot dietarsh këna mjaftushëm, e vërtetë do dietarsh këna mjaftushëm, e dut me pas më shumë. Apo njëri thot po shiko mjek sot musliman sa pak janë dunjo. E vërtetë edhe kjo. Apo edhe përshim zakonisht pyetin çka janë duan mjek musliman për koronavirusin. Është e vërtetë se s'kan zot fuçishëm në dunjo, si jo si individualisht, por në mënyrë të sistemuave. Apo për shemb organizata botërore e shëndetësisë Një tjetër përgjemi më kanë Organizata botrojë e shëndecisë Së muslimanëve Ska, apo Ta niko problemi Problemi është mos me e izolu I laqin e muslimanëve Në një problematik Kjo problemi mëjë madhë Njani e shenit efekt Edhë dhëtë këto këtë problemi Si ta shërojnë a këta sosët këti Jo, nuk sosët Nuk sosët Ana i duhet gërshetimi i Njëherë mi po këtë, okay, ku i kena problemet Pas taj mi i ndrejtë të gjitha A noj të, të pengamberi salasellem Kure në regulloj shëqirien Qka regullojaj? E regulloj krejt Nuk tha, a, kjo nuk e rëdëshishme Ska kështë Nuk ka në gjuën e pengamberi salasellem Dicka e cila e ngritë shëqirien Edhe e ban Mu zbatue pengamberia A pëmësimet pengamberike Me thonë, që kjo një arsë në duhet Ska Këtë ju dashi njëri së të janë strateg Një dashi njëri së të janë historian Andoj, sallam, i pëtë këtë disa njëri Që ki njëri ka e ka kabilen E pëtë ke Muhammed së të sellim njërin Që ki njëri me kanë ka aleant Që të jahudi Që që i kanë mardanje dhe me zveti Këtë të qëfar ishi informacion I cili kam ju dashi një këpër e kore Muhammed së të sellim Këtë i kështë doktor Abo, për nga me zamë kishtë të një pjesë të muslimanëve ishin zdishin shkrim dhe ledzim, analfabeta Qa bër nga me zamë edhe këtë pjesë që shrijes e e, e shëroj Luftën e bedrit, ju tha aty në shka uzunë në ropë Kusht ka pare pi uve leta paguje vetën Se të nga duhet pare, që ka mbulim i një pjesës financiare Tha kusht ka pi uve pare edhe din shkrim dhe ledzim Let u let let imsoj edhe dhe të musliman shkrim ledzim, dhe dhe të shkoj ka shpija Kjo është të mbulim i, i cilit problem. Tani, ne ku, ku, ku kemi ardhë. Tani njani për neve sotë, adi shka, o gjë me pas pare, këtë punë në sosë. Për jove muslimanë kanë pare. Kush me ndonë sotë, se muslimanë s'kanë pare, a nuk njefë sa të njofë kur gjo. Araptë sotë janë popu, ndër popujtë ma të pasur mbotë. Jo të pasur, ma të pasur. Për neve që ashtë të nga dhënë, o mejti s'ka pare, jo nga përgjë mund nat një pjesë muslimanë mos me pau parë kë qe normal. A Muhamedi Muhamedesa ka parë? Sepse Umeti Muhammed Muhamedesa nuk janë veçun edhe ti. Është ataj në Pakistan. Apo është ataj në Sudan. Është ataj në in Indi. Është ataj në Arabi ke të komplet. Apo 300 milion arab. Është atë atë në Evropian musliman apo edhe në Rusi ka o musliman. Edhe pjesën e Kinës, Afganistan apo ato me Me, me pjesën të cënë njën Si pjesëa e E muslimanëve të Sot njifën si sovjetik Atar janë njoftë si muslimanët e Pjesës Bukharës Nisaburit e kështu mëral Pjesë e lidur me e, Iranin A janë ata muslimanë Në Afganistan, muslimanë sa duqë ka Balkanë ja muslimanë po Pjesëa e Turqivës ja muslimanë po Shikohë o meti, kitë këto kurim lirë A kanë pare këto, shumë pare kanë Vetëmë resurse natyrorës a kanë Em bulojnë botën. Mir po, pse nuk zgjod sot problemi se nuk koi vetëm i problemi. Ti shkon problemi e parë, por një minutë sot më qun natën sot e problemi, por jo. Ishte është një problem tjetër, andaj musliman, dietar çfarë thon. Kur problemi është shumë, shumë pjesë, apo a dëradut shumë ilaçe. Duhet me dashur këta, këta, këta, këta për mbardh veti. Apo Ekshtë të marat Andaj, djetarët e muslimarë dhe qartë than Duhet harmonizojmë në mes Mbështetjes në Allahu Njële Gjellalu dhe puna Duhet besimtari me dit me punu Por, në pun nuk duhet dhe takat me zbraz Shumë për njëzve kështojë përqeptojnë Dhe duhet me punua po? Da dhe për punojna Jo Shikon Islam Gjëtë sajnë është me mas Dhe Allahu Njële Gjellalu në Kur'an Inna kull leshej in khalakëna hu bi qader. Nga gjdo sa ne kena kriju me mas. Creka ka du qëta Allahu? Shkana duhet neve që, që kjoj informacion. Në Kur'an nuk tjej për ti një informat, hajtë të kazoj ti, apo? Por që e mundu? Nuk, nuk ka në Kur'an as një ajet, po të pëj awap më juve një informat, por kur e ishtje. Një anje e kshirë një mision atje, national grafik, geografik, apo? Një anje e kshirë një mision atje, Ka nga që gjenë një tigër E pas ka të qiket në gjirë Qe ka që hajka Mirë Njani me dhe vetë Kër të kryet i misioni Shka fiton dhe vlo Qe e ve një tigër Ka ka që gjenë në dunja Në që është Afrikës atje Po mirë për kjo informat Funi-funi Së funi të vanë shumë dëbi Apo A kanë kur anë që si informata Eksiston që është dunja Sa tje një tigër Me ka që për masa Kështu e ka muskullën S nta ko pun Allah do çdo sa ne ka kriju me mas çana duhet ne veqjo çaqut punoni të punoni me mas apo nuk ka pun mutlak pa kushte puno vëllao çu a më i dha njëri por çem njëri thot çish do të më falën falo me vëllao më than si jamu fal jo jo gada gada nuk ha meran si më fal ka para namazit pas namazit mëran namazit kushte duhet më msqo ato Çiko na për shkak për shkak se një i diem përgjitsi musliman farskifai i diem se dat janë farsat të namazit. Po mi ka thonë njëri se si kanë? Apo thot anukosh këtu kuturo? Jo, بس është kuturo. Na muslimancit si të rsi pse punojm kuturo? Pa rregull, kjo s'do më thon se feja pa rregull. Shikot në namazun si hipa abdes. Këçka domethën. Ne do të hajë se s'kena vakta, është shumë intereson se ç'i valla, jëje vakta, më mor ravdës. Jo, do e po mirë dhe që, të çes, ku ta gjej vaktin? Po duam më shpejt, s'ka më shpejt. Pa, vetë pranë homazit. A po pengo me zgadon, nuk ka namaz, po pa, po pa pastrua. Shiko, rregull. E kjo që kanë thënë neve, këna mëson se jo vetë më punu, po më i plotsu kushtet. E tani, jani me abdes. Ai thot atja nisi thonë ka dal. A je i pastër? Ndesha, ato da dhe tësha po edhe tësha. Dush me pas pastër ta. E thot po çe jani sa ka dal, këta u ka kibla. Ketë që to kadal, plëcoj e stëta, kadal, plëcoj e stëta, qëka janë këto? Këto janë masa. Apo? Masa. Edhe tani, sa mu fal, do do, e po u kri që u kthejmë më grible të janisi, po fal, në dëri kur mu fal, kadal. Cëli namazit e fal. Po që shka du të me fal? Shka, po e suppozojmë një njëri të njëri të shpegu, shka s'ka ide për, për fejrë. Nëse ketë që to i dhu kadal pritë, që kash? Qa shto të cëli namaz, sabahul. A, sabahul, A zban tri, a zban A zban nja, a zban A po, unë kam të katë Unë i dukë pas dhejtë mi falin sa ba Po, fali s'pranoon Po, e shtove një reqat, i falin sa ba in tre S'pranoon Njën i thot, pa, nuk kam mirë me punu sa ma mirë Nuk kam mirë Se ka do të mirë, s'pranoon vetë Se në masa që e ka venu Allah u gjilëvala A po, qikosët e gjumala ashtë Njën i thot, po mu s'pëm përshqatët Ndim lejt A po, s'pëm përsh O banë që darë ma ka këshomi si Se që darë i ka më në matlira kohet Espranohet Inë në salete Kenët alën minine Kitaben me ukute Namazinua kemi ba besimtarve Në vaktin e shkruar E ka shkuit Allahu gjelle gjelalu Nga kitë kjo çka kuptojna Qka kuptojni njeri cili dë gjëmë për këtë kushte Se në islam Nuk është e kërkuar veç punoti Në ka dalë Duhusht me punu me masë Me përpikëmëri, maravdes Dretu është ka kibla, je i pasër Veni ku falësh është i pasër Edhe ajo që ka pjesat, që ka e falësh është i pasër Edhe ajo që ka pjesat, që ka e falësh është mu kanë E caktume me shëri avë Tani, mere këtë për masë Këtë kriterët namazit Dhe gjuhuje në këta punët A jenat njej që është tu? Jo E gje njeri e, e, e ka mori drejtim Thot, une që duja këmë qëlluhe Edhe po Mukan që umeti Muhamedi sallallahu aleyhu sallim Punon në pun të tjera Jashta namazit Si namazit Me vi Me përpikëmëri Me përpara, me përmas Ketë që i shduat E kthejnë gjendjen Që që a kanë umeti Muhamedi sallim Filim Që a kanë gjendjen Muhamedi sallim Kë a kanë të partë Të partë du njo se, se këtë përpikëshmëri Se ka kërkush në du njo Këtë përpikëshmëri Sot umetet Tjera Apo Apo Munojnë me i njësue. Munojnë me i njësue. Kusht pjë umetet e para umetit Muhammedi sallallahu alai sellem, ja ka njësë punës pinë sabat. I pari umet që i është zbrit me muqu pi gjumit, muqu prej, prej knatsis më të mirë, në një vakt kër është ësht ajka e knatsijës, është umetit Muhammedi sallallahu alai sellem. Por, kur thejna umetit Muhammedi sallallahu alai sellem, ta është përshemot t'i shkon me një një Po, a na, jojo, këta, më shkoj me jetën na Se mundet me dalë gabim Njënit më të po këto kitë një mdhej qohën, o vdo Jojo, po folëmi si tërsi u mejtit Si tërsi u mejtit Kur e kanë obligim, mu qu ata Jo, kur qohën ata Kur e kanë obligim, o është një ka tjetër A kur qohën ata, o defekti të tëre Kemi përmeneve se Kur'an i ndanë mes Islamit dhe muslimanve Po, musliman mundet mu kanë Grumbull probleme Ti thuk kam janismin rejqa vla këta Këto mas pari Këto mas pari në dy më lejtë u qojkan A ilaci po s'upin s'aba S'ka efekt Qa që grumbull i probleme Shë shumë i madhë Mirë po a do më thonë se ilaci nuk o i mirë I ilaci shumë i mirë Por njështë nuk e praktikojnë ata Andaj nga jo që kanë gjerë djetarë cilasht Të harmonizohet Të përpudhët të mesë zëmërës e cila është raport me Zotin dhe punë e cila është gjimtyra jona. Por kjo punë do mështri. Nuk do vesh me punuç ashtu. Apo do në mëo punu me përpikshmori, me mjekësi, me profesionalizëm, me masa dhe për këtë ka profesional diretar, inxhinier të asaj pune. Zot thirr në nata. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem Në një grumbull të madh të haditheve, na e ka çarçuar neve se njeriu nuk u është vetëm punu, por është më ia çollua. Është më ia çollua. E çish duhet më ia çollua? Do të më ia çollua të evet atë utiliteti. A kini pa, për shembull, kjo ndodh shpash. Njeri humnot më ndrejt diçka. Ju ka prish diçka, edhe më humnot më ndrejt. Qëka ndodhë nëse këtë qka atë u provu me ndrejqë? Qfarë do qofta, jënë shpej, u ka prishë di shka. Qofta, jënë shpej, qofta vetur, qofta, qëka do qka. Edhe ke po njëri për nga të dyra provu në vetë, mos po mundotë, si do mos nësa di shka ma e theshë, jo? di shka ja komplikume. Qka ndodhë? Nëse nuk e prishë atë qka atë u provu me ndrejqë, e pakta mbulohët ndjersë, edhe e dyta, nga të mëtë pakta cila është nëse arrin me ndreq, ha, në sa arrin me drejt i shkon ko e gjatë çka ndodh nëse e thirr mështrin mështri çka i thot po pse vej mundu u çka thon çe shikovaç çdo e trul ajo kur do alkë ti njerëzve me dhan mështri dha po pse vej loz ka veçë shtyp çket putak këto dia i lid sosot apo sosot po ti ku ta diu se çdo çdo çka sosot unë u dash me ç mundu drejt apo ndoshta edhe mështret janë ngarkon më sa më do ka gjithë këto punë me kinxer dat unë kisha sos shumë pak Në feja në shumë punë në gjajshme Apo, dikush mundohet me shku rrëthë, rrëthë, rrëthë, rrëthë Lohë dhe shumë, apo Feja dhe thotë, po qështu shkurët këmujtë Unë se vasë në ditë Apo se këti qenat këna kaldur Pësë s'ke vetë Një ko prej korave Ishin disa muslimane ekspedit Ishin të fletë në shatora Një një punë muslimane vë u plagosë Luft U plagosë Erdë vakti sabaho Sabah oftoft -oft. Edhe ky është i plag U çupi gjomet gjinub. Shkoi te ato shokte vatra musliman, sikur se neve na do plot, apo, apo mos e lodh hoxhën, vat, çe na vat di na kët pun. Apo çu ndodha, atëmiu ndodhi kështu. Tha oj oh, uh, u shok, unë gjinub çova, sabo jas ofër, po kam frikse me bome po do ruin, mos po ndod diçka e keqe. A të të vëllë, bon, gusl, do ta valla s'ka më të bë. Pa çarë me mull gucull, çish do mu valli bargucull ai. Jo punë madha. Dhe kurse vet mirë se çka ndodh. Taranon. S'ka as çka me bëth, duhet më mor gusull. As ka zgjidhe, s'ka zgjidhe. Kjo liç i Zotit Xhel gjele Xhelalu. Në rregull, ujin vdes. A plagat e hapta nuk janë hajgar ato. Vdes. Vrapt ninjëri një që ndepengon me dalesh sallallahu alaihi wasallam. Doja Rasullullah ksu ksu ksu. Tha dallahi vraft. Pse e pas kan vra? Ato se kan vra, realisht. A sheka vra? vet me me dor, njan shaj mu bodrovis njan i thot, s'um se pra e ka vallahaj. Mu vesh mvet ja i kallzova, po c'i shtu na plot i vras, na pordit. Mu adbona un dishka ajo. Po teve lamchove mu der ceto, timchove der buz, buz graminus, apo bush katrimit. Ti vat u jujte. Njanin tim me e pru der ceto, eda aj e kap e kecja, usbona kur jo. Kstu me ti mu me sam fat ke si thot, un sibona valla kur jo. E mu me sam tha ajo, kateluhu. E pas kanë vrah, e pas kanë vrah me fetfa E pas kanë vrah me tume nushe s'ko zhjidhje Qka tha përkëm e sa Ela se eluhu Po përse me s'kanë vete Përse s'kanë vete Kjo fejko zhjidhje Andaj djetar gandan Nislam nuk është qëllim puna vetëm Sa so njeri punon Dërmohë të punu Drejtë të nxenëm he Zotin Aruj Apo Kone Muhamidi sallim A ka pas pëndor Ketë dunjoja pëndor jenë konë Ka pas po civilizimi zikarmiri si kulmin. Kulmin Ganimëria. Kulmin. Çfarë do të thonë kulmin, siu ka munguar asnjë send. S'u si ka munguar asnjë send. Krejë no, me standardin e asaj bote. Jo më thonë kanë pas telefon ato gjë. Po s'kan bazën e vonë, s'ka ekzistuar telefoni. Po kriterio me kohë, çka ata kanë jetu, më erë kanë muri, Romak, Persian, Indian, e kështu me radhë. Era kinesë, era Arab, po Allahu xhelalu vela çka tha maqat e hum arab e hum uagjem e hum allah i ket asnjë se ka dashmitën se se nuk kej veç mësprost akati edhe tigrat punojn edhe kuajt punojn edhe gomarët punojn edhe lopët punojn kith punojn ato në vi pun lvizje amel por çillon e pranon çillon e ban kabul allah çnë thënë allah kabul çka ka nevojë me thënë allah kabul sepse ti e ke punu a ja ke çolluë kejt mëse në teatr a ja ke çolluë O ket mesëdhet ata. Në luftë ishin me pejgamberin sa se sallam. Sahabët e shifshin dynjan të luftuara. Ata shifshin i aft në luftë të bë qerdite armiqt dhe diku i dëshogjementa çy ky mos i gana shumë as gan drejtën xhennet. Dhe thojshin sahabët për dynja, çy ky ekzof xhenetin. Pejgamberi sa donte mos folni këto. Sa ju nuk e dinin. Do shënjani ka dal këtu për arsye të tjera. Do shënjani ka tregtar këtu. Dynjani është Kuta dimna o është fanatik Arabë tjënkon fanatika A ndoj sa a jetën Kur anë kanë zrit O ala ta të du Dhe mos e te proni Se mos me te pru Se Arabë në tabijate kanë pasë Po edhe njërzimi në tabijate ka Kure mërë një punë e te pronë Tho ta është e mirë po Heqë më se nalë mo Po ka ta është e dë njerë O është e mirë po Njani përshemull Tho të kanë ka ka e mirë një punë po, po e bajna po Sigur çpejarisën sot apo edhe në botën arabe. Duën më ndreshin rrugë i prishin ilaç e komplet. Po kjo sa e mirë. O ti tallo mundesh më lan 100 njerëz pa shtëpi. O e mira, këtejve na të janë ndreshë rrugën. Jo, duhet më pas kriteret me të cilat ti e mat. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam, shfaq kur dëgjojnë të, të sahabët, tu thon filanin xhennat. Çka thonte? Në ashta diçka tjetër? Në ashta diçka tjetër. Arni sahabët i tha ja rasulullah filania besimtar i mirë. Pa ashta musliman veç. Ja sohab Allahu Muslimani besimtar i mirë. Pe osav Allah bash tavësh musliman. Pengaos an çka don më mësuqet sahabe, se nuk kush më ranci filan e ab besimtar i mirë ajo. Më rancia se do i kemë mësuqet sahabe, mësoje se nuk janë këto gjëra që ç'doqën tyje. Po aj, pija ç'shto ditë ka Muhamsinin. Po dash tavësh musliman vepëriat, çasto ti, çasto ti është. Andaj muslimanët duhet ta rregullojnë një çështje. Ne si muslimanë si tërshi, nuk duhet ti hapim Pjetë të pjesëshme Gjus ije I të në rabët Grimca, grimca Jo duhet më konë zhitë të tërësia Qishë të duhet më konë tërësia? Duhet më ndreqë une Ti a tjetëri kretë komplet O duhet më, më, më nisë pite, pite imami Derte më i vogli Njani, një halë, ka ki posinë gjirin? Një halë ko e dopt E këput Një halë, e dopt, e këput Edhe në luft, qka ndodhë? Njani jo i dopt Njani jo është i dopt njani, edhe këpë të të bëhë, edhe unë bëjt lufta këto i ka, ka vendos Allahu ligje të cilat nuk i ndryshon nuk i ndryshon asë njëherë zotë i unë të bareke pre hadithës që ka nërë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam të cilat argumentojnë se pengamberi jonë aleyhi sallatu sallam nuk ka shikue dhe vetëm unë bështetan Allahu në gjellit gjellalu por qëfar ka bëhë i kam su musliman, umështetan Allahu në gjellit gjellalu tash sose punën t Sosepune Pre gjërave të para që ka harët që le është Pre gjërave të para Shikopin nga Meri Alei Salat e Salat I ka zbit një ajet muslimanve Në sunën e hijër I radhitor Në dhe si një ajet që ka thëtë Allahu Gjelluala Inna nahnu në zëllë të dhikër O inna lehu le hafidhun Thëtë Allahu Gjelluala Na e këna zbit këtë Kur'an Edhe na e ruina Na e ruina Që ka ndodhë me muslimanë Musliman të parë se kanë pasur këtë problem, po muslimanëve sot ju ndot. Allahu ka thënë kët Kur'an na e ruina. Muslimanët e parë, ngryje me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, a e kuptuan këtë ajë se na e ruina, ju fleni? Jo. Na e kanë kuptuar diçka. Allahu thot na e ruina feën. Të na çka thonë? Po ju fleni. Ço çtu na e kuptojnë. E sahabët nuk e kuptuan kështu. Allahu tha na e ruina kët Kur'an. Sahabët thanë, e na ibnul sahabe. Qështu e kuptun Apo, andaj në dërëskenat më të qarta Të sahabët Se nuk ka kontradikt Mes mbështetis në Allahum Dhe marjës e zëvejpëve është meselja Kuranit Qka pa në sahabët? Me gjithë atë vështirësi Në gjithën e njeri që ka shkryun Nga se kurar Mohamed Ishte një kriz e shkrym ledzimit Nuk ko si sot Nuk ko si sot Andaj disa djetarë shprejhen kështu Oru ju analfabetit që të shkrim dhe lexim. Analfabeto. Analfabet kuptimin se analfabet ta arab apo në terminologji mos përdit me shkrim dhe me lexim. Po i tillë është Muhamedi sallat, sallat. A kryje, sallallahu alaihi wasallam. Ama i nuk kanë analfabetin krye sallallahu alaihi wasallam. Një ma më më çm fytyr tokës me pajtimin e këtë njerëzimit tësh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma i mirin shpirë, ma i mirin moral, ma i mirin vullnet, ma i mirin social, ma i mirin shëshri Kret ma i mirin, apa? ma i mirin familje Dhe mbi këta pengamër i Allahut, ale i salatu vë selam Po i zhitë e me shurë Zhitë e me shurë Po a muni me paramendu tash pa Njani për njerëzve e lafdroni shëshri E lafdroni, e lafdroni, ma Mir, i mirin, ma i mirin shëshri Mirë pa i thotë, a i li ju matë mirë po Kush a i pari juve kuja i par, thonë, mos i jini më të mirë, sigurisht i par i ja më i miri, se s'ndodhe kundërta. Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Muhamedi alaihi dhe sallam, mirë, në sens, mos e kanashësh në jam më i mirë, ai ka më shkolu më akademiku, ah jo, s'di më shkrujt. As më lexu. Çka ndodh, çka do të mendohet te truni këtij, në çrregullim apo? Që është më i miri ummat? Më i miri domodon Prisi cilë e ka u dheqë Shoshnin, ajkë në shoshnizë Muhammed A.S. Edhe njërën mi dhe në vada zdi me shkrujt ki E qishu nëzëri kipa të mirë t'juve E këto e defekti Këto e defekti Se se njerëzit analfabet e kuptojnë Mës me ditë me shkrujt me shmelezuhe E jo Analfabet e kërri analfabet në tru Kërri e në moral analfabet Kërse dëpse e tu jetuhe E Muhammed A.S. Nuk ditë me shkrujt me dhe me lezu Pa e nëz Shka sot ka më shumë t'i shkrymtar dhe djetar dhe autor dhe libra N'bot N'bot, apo Ska libra më të moja Dere i para 300 vjetëve Sot normal Me ngritin e parandorivit Sot e flasin gjuna ngleze E frances, të gjerman dhe italian Normal se kur kanë fitua Ata e kanë në bo gjune vetë Të parë Dere i para 300 vjetëve Me di gjuna arabe Je konë akademiku mëj madhë në vropë Jo në arabi, në vropë Shleto pak Në vropë para 300 vjetëve Lo, Qa është loka ditë me ditë gjunë arabe? Mjekë, shkenstarë, ingjinjerë, mjeshtërë, krejtë zanatë të gjangonë në gjunë arabe Se, di gjun arabe Se ditë gjunë arabe, kanonat të shujti Se ditë gjunë arabe, kanonat të shujti Se ditë kërgjom Sot normalë është me gjunë angleze Do shtë normalë Gjunë angleze, sot është standardi ma i malë Ma i malë bot. në botë Qa ndodhë në shëshinë e Muhamedi së sellim? Tha Allah u gjelë në eru i në Kur'anin Të na Ata që ka than, na imona se bejpët. Me gjithat krist të njerëze që din shkrim dhe ledzim, e shkrujtë në Koranin. Mu paskon, na, pa Allah i beru, unë lejë rirat, shtoj aksoj, s'kjera marë zdina, e shkrim të arra, s'kjera zdina, kume e shkrujtë? A di shka ma, ma, ma, ma, ma interesant, as fleta s'ka pas. Fleta, shiko sot? Sot ki me zgjërë, bjema me njërë dë bardhë, bjema me njërë dë verdhë, apo? Ta është ka dalë edhe me të natës Që në kurje e natën Mu ka në ma e komotë që me përsirën Edhe në telefonë e kështë më rratë Shonjat bëmi kacmëllësi Bjema në në mbajtëse E kështë më rratë Bjema në në në telefon, në iPad Në kompjuter A mu në parë mëndu Dhe na nuk lezojna pra Nuk lezojna Andë nuk ovesh të mundëcit O është edhe sa ti ishë fuzon ato Parë mëndu Së kanë bës lapsa S ai kanë shkruajtur Kur'anin deri në harf e ku e kanë shkruajtur në pllaka në lëkura të lopës në kura të deveve në gurë edhe i kanë mbledhën i vënë çka Kur'ani Zoti xhel Gjell xelalu apo po para se më shkruajt atë kishin shkruajtur në shpirt aber anaa u xhel Gjell xelalu kur i përmeni ata çka e bajtin e bartin Kur'ani çka çka e përmeni fi suduril ladina Oto elbi, në joksa te atërat zot i ilmi, mënajena, u jdhon elmi Kur'ani. Ata në herë e kuptuan më na ena, mos anë ngjerrën jashtë. Pastaj Allahu xhelel xelalu e mundsoi që kjo më pas libr u zhvillua, apo dhe mos harojmë se në të njëjtën kohë që sahabët kanë pas libr, përse janë kanë pas librari. Sahabët kanë libr, përse janë kanë librari. Me këshir me lojik, do të më atu atë në librin, ama jo, Allah dha te këto. U zdin me shujt, kanë me ditë. Kanë më mësue. E cili ka kriteri i Zotit që i zjedhe këta? Cili ka kriteri i Zotit? Pse, pse i zjedhe këta? Në një të nko që ata s'kan dit me shkuj dhe me ledzhu, grekt kanë pos filozofa. Kanë pos Aristotelin, Platonin, apo Pitagor. Si filozofa të moj, që sot, sot njarë i me ledzhuni libër, mo s'ma, ataj. S'ka ledzhu paleçka, s'ka ledzhu kurqo, realisht. A there, musliman të varë, nuk e përplasën, Allahu e runë, Në e mëna sebejpin Andaj mësimi i parë është se Muhammed s.a.ll Ju tha po Allah e rënë këtë Kur'an Ama ju mërë një sebejpët Mërë një sebejpët E qëka ndodhi Kure mërë khilafetin Ebu Bekër e Sidiqë Dhe ishin disa luftra të renegadve Dhe srati quajten Ku arapt ju këndërvin Ebu Bekërit I tha në diqka Po Muhammed e S.a.m. i dërguri Allah Pa i ka dek Edhe s'ko shtetë mo Si du në i përmbana ligjët, si du si përmbana. E kjo është sfide e pare muslimanve. E përbër kërësidiku që ka tha, po atërës jam khalife. Khalife do me thanë zë vendës. Zë vendës. E zë vendin. E zë vendin e këtina. E përbër kërësidiku tha, mi, nëse ju su mgoni mu kurqo, që ka tha në Muhammed e se. Ato problemin e pare patën të pare, tha zë qatë një arse japna. Mirë përbër kërësidiku tha, sot janisin zë qatë n Në ishtë rëtonë asfalmi, asajerojna, asbojna haqë, e ndrojna si dojna A të ndrojtë feja këtë, a të renali fitë në pëmfilim Tha jo, qka i kini dhanë Muhammedi, se qëllë mjipni edhe mua A do thamë po në atë luftojna, tha për dhe unë ju luftoj A po, edhe e nisi një luft E nisi një luft Qka ndodhin atë luft? Atë luft ndodhi shumica e hafizave të Kur'anit u vrajten U vrajtene Edhe ardha ndo shokt Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem te Abu Bakr Siddiq u thane, "O Abu Bakr, ek e, e nisi luft shku n hafuza te ke." Shqran shku... me vënë, "T'ku n ke ta vëzë shkomo hafuza." Atar ta shikoi, tha, "Un jam i urdhum me ba këta." E Allahu e run librin e vet. Allahu e run librin e vet. Ndiskutim se si për çka banon. Fan ani Allahu e run librin e vet. Mir po nat timona se bepot. Mas janë duvra hafuzat atje ta shkruin ana. Ta shkruan dikon, ta mbledhnan dikon. Ata rumburën vendi me ushqit Kur'ani me mosrëzitet. Pra mosrëzitet kanon dietar në mënyrë shtetërore. Ma më harë të shbon në mënyrë individuale, në mënyrë kush ka mundsi, kush ka vullnet eksomerad, kush ka ë uh, mjete, ata rumbon nivel shtetëror me mbledh Kur'ani. Ona nisi fitë Abu Bakr as-Siddiku, pasaqë mor Khatta me pasaqë Uthman ibn Affan dhe neve na kamë çot Kur'ani i shkruajtur me shkrimin e Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Çka boni baba Qrrsidiku? A janë duwra afazat po, ta morën nësebe. Edhe pse Allahu e run Kur'anin. E na muslimanzo diqen as kën atë ngjajshme. Çka ndodh? I thon muslimanëve, duhet të punu, duhet të morse vepër, duhet të mëshkollu, duhet të bëj afazë, duhet të bëj dietar, duhet të bëj mjek, duhet të bëj inxhinier, duhet të bëj njerëz të mëshku. A do për çka? Do i thon apo por më ngrit feja Allahu xhelalu ala, thot a por them se kigan se Zoti erun fair. Ope zoti erun fejnë edhe dilin erun zoti eksumerat Po ti du është mjë ekspozu këti dilit Abo Dilit del përket Oma ti si ti zolo është në tarë strok Abo E këni po dilit del përkret Po ka do mjetë e si t'lijesh e mërë ma shumë dilin Abo E mërë ma shumë Ka do mjetë e nësi ekspozu është dilit Ajt djek O dritë e madhe Qa thonë një mjekët liju me filan mi, a, a, Mastin nuk djekë Nje të shfaqe azoti xhel Gjil xelalu, duhet më ju ekspozoj kësaj drite me po me udzim. Ekspozoj samer, sayab, exframar. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e drejtoi këtë punë. I mësoi shoktë vet, shoktë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam radiallahu anhuma ardaahum, të mos përplasën apo mos ti përplasin besimin që ka janë në zemër me me punën. Esodosh që problemi më i madh i momentit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala ç zoti i ngjël xhelal namunson me ngrit vetë diën ç ka të bëjë ngrit shokët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala ç zoti i ngjël xhelalu namunson me kuptu Kur'anin siç e ka zbrit Allahu xhel xhelalu Allahu subhanahu wa taala ç zoti i ngjël xhelalu ta ngrit ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanahu wa taala ç zoti i ngjël xhelalu aty ku ja kim çollu Allahu na shpoblen ku kemi gabuar Allahu na fal Allahu subhanahu wa taala كبوتهل تشوتيون جل الجلال فقرات كماره بونيات الله تيمشيراند تيمبولان ازينيات تيمشيراند الله تيمنت جمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين